Kalenikar ipatuko dugu, franziako, heroi, berria, norrote da, bruno legu, bistanena, harri Tipoak bere alabehi emaiten die dirua parlamentari laguntzaileak pagatzeko erabiltzen den soxori hartuz. Ez dugu berri zafera errepikatuko, François Fillonek bere familiaren zatekin duen bezala. Eta pentsa zinit genera parte, Emmanuel Macronek erranduena, bai nik ere garaian mil euroko sakeleko xos, soxabanuan eta etzen errez Uh, bizitzea, bon, gaztetan, untxa, hori bazte gera. François Fillonek ere belefamiliaren zate ginduen bezala eta Jean Lazalek bezala ere. Hori onda horroi tarazten uh, ala ere, duriz batzuak antzi baitute Jean Lazal. Edo ez, eh, ikusi zenbat autetxik gure lur eman duten aien izenpedura presidenzialetan aurkezteko gisan. Horroit! Ibarlako hau den Jean-Louis Gazeten emazteari edota Jean-Jacques Lacerri ere emaiten ziola, xoxori, berak ere. Eta ikusirik ez duela problemari kukan, horren ondotik, berdin emengo hau zapezei bere liburu hau izenpetuta. Eman ondotik, horretarazi eh? eh, berda, edo jakin dezazien, eskaini eh? baitu emengo hau edo batzuei ibeintzat liburu hau izenpeturik. Egia hori, egin eh? du, dedikaz personalizet agusti, egin. Eh? Sos pixka bat ere behar baitzeman dihen, izen pedura oien biltzeko, nordaki. Brev, uruntzen iz, lehu jauna beraz. Denek txalotzen dute. Bere barne ministro postua usten baitu, justiziarekin eta bon etikarekin arazo, Kipi batzu baiitu. Twitterren Twitteren ikusten nuen adibidez, desberdintasuna eskuina eta sozialisten artean hori egiten zuen batek ara zein den, Finek bere burua presidente bezala aurkezten du eta lurluk aldiz bere pustua uzten duela gizon zuzen eta jaundi bat bezala. Han hiddalgok adibidez ezan du erabaki duin bat zela edo beste batek erabaki arduratsua. Eo uh! Duintaxun gouti, zure eh? amabost urteko bi aurei ogei tala ou cedede egin ituzularik. Hots lan kontratumogatoak ilegala denaberez, gainera dintipiko eie, eta bere aurei, eta bar, eta bar, ulert osie. Fionnen afera ez basen izan, etzuen aine reskik gibel eginenez Leru yaunak. Laster Pariseko Concorde plazan arrisko estatuabatu kanendu, eta spian elkar eta eginen dituzte «Je suis Bruno Leru» Telebistako putz hutsa utz, irratiko hitz hitz. Ha, ha, ha. hitz. eta putz. Ha, ha, ha, ha. Ale musikabiskat eta elektropiskaba eta txalde duntan. Panda valiom deitzen da, eta ziburuko dj da, berriz itzultzen da, ongi ulektu badut martxoaren ogeita behatzia naterako du disko berri berri bat eta hemen aintzin jasta bat trotex deitzen den, soinuaarekin bi minuturaen buruan ezentze faipatuko dugu eta ezabatu izan den kronika bat hortaz. Onda balion hemen trotex kantuarekin ziburuta rakbera zerramezala intzin bat emaiten du hemen martxoreno gehi eta behatzi duen diskori Hitz, hitz, hitz, hitz, hitz, hitz, hitz. Eta peyo dure tiri itza eman aintzin eta notik marko hori, uh, emantxe, ramezala, kronika baten zentxura franzen terren, galderazko ikura, erantzunan aski argia da, pasxaden hostiraleko kronika bat, desha gertarasi du bere webgunetik franzen terek, diskretuki, odre vernon kronikalariak uh, eta uh, ba, aktoreak egin duen kronika da. hemen Eduard Postal deitu uh, train langileari buruzkoa, uh, Vous savez, les gens, c'est les trucs dont s'occupe la DRH. Les dirigeants des entreprises publiques, en ce moment, ils font pas gaffe aux travailleurs. Leur objectif à la SNCF, la Poste ou l'hôpital, c'est plus de faire rouler les trains, envoyer des lettres ou soigner des gens. Non, leur objectif, c'est d'être rentable, comme une entreprise privée. Moi, je les comprends, j'adore l'argent be gaiten du bere iritzia nola gaur egun nola funtzionatzen duten enpresak eta beraz orain zerbitzu publikoak ere eh, eta pusatuz langileak eh, presio oraino eta azkenan, eh, usu gertzen dena hoien lan lekuan haien buruaz beste egitea pusatuz eh, ere eta eh, kronika hortan eh, izendatzen ditu beraz eh, be, pertsona horiek bere gainean nausiaak zituen pertsona hoiek Chidicalista scènedouard postal etrey Vernon je voudrais dire aux infirmières aux cheminots et aux postiers que je ne sais ni conduire un train ni faire un garrot et que je suis nul en vélo c'est vous qui faites tourner le monde s'il vous plaît continuez arrêtez de vous suicider Ala hemen txeh, oiua e, odre vernonena interneten ezekatuz gero atxemaren duzie ere eski ezabato izan den kronika hau. Boztak eta maxe hitzeta putzen, enzulearen iritzia zuri. Beraz egunoan, enzuleak kara aldiuntan ere, beti piru hasikoniz, uh, uh, jorna aldean, ukanuen xantza urtxo uh, batek. ...puxo eta erxietu nituen, eta bon. Behen nahi dut, uh, haipatu bakea, bakearen uktxoa, eta uste dut jonden asteun nahian biarritzeko uregian pausatu zaukula. Biziki debate ente esan taku kanditugu, gure artean bazen anitz uh, jende, diferentak, iparaldetik, eta somit uh, egoaldetik. Gero bake hori uktxo uh, hori behar ba, iparaldean alditela hori hainu, Batut meldua, jane, bat duten badute, hatan ahia bat duten, man honora no honopiskabat bat eleitzonean mitena izan gabe, etpo sinio, tono kataskan lehen behar Gero bakiaren ukeiteko, biztan da etxaiak ere zerdion behar dela pentsatu, eta hojom oh, Mareuski, bai frantxez estatu eta espainola estu natzeko, hori kebeti gibeleratari dira. Bakia egiten duten ahi dutela, berenan ez zute egiten alde kasik nahi oduten gerla segi zan, beren hagmen eta beren busentzia erakusteko. Hiduritzen zauku, bon, hori, gestione bada edo gogo -go eta bat. Bostuk zehuntan jolako hol demora galtzia, kure presonelak beti endur presondegi horietan, hori dian beharritazke gauzat pixkat, boron darte honarekidan badi da, Ez bekarrik gure buru handi hori itan, goren nuko buru handi itan, banan ikusi dugu bolonate honeko jendiak, uh, esperientzia dutenak, preseskibak ebide hortan, Eta biziki entesan eta iduriztu zauku biarritzen uh, gertatu den uh, ekintza hori. Beraz uh, hara, uh, aldi hontan nahi nuzke eta aipatu beraz uh, erdaraz egiten den bezala, liberte, galite, fraternite, operalitake, eta okasonia, horiek pratikanez hartzeko, baina aritatxe zenak erreten zuen emezela, hake egin abai zuen auk zagerla, eta horiek erreten zuen emetzi, egiten Hala, erreten zuen emetzi, liberte, galite, fraternite, baina jiru gezu horiek, egiak balite, kosarte, berztaldi arte, basa egun Entzun arte pello durriti mileskera. Eta gurekin dugu marko Atxaldeon. Atxaldeon. Atxaldeon. Atxaldeon. Atxaldeon. Atxaldeon. Atxaldeon. Atxaldeon. Unxa? Bai, Bai, un bai. Bai, bai. Bai, bai, bai. Bai, bai, bai beti bai ezan behar Beti bai eta gaurko geia, pixkatgu gehitu zulo uh, belts ah. eta faltsua egia zer den eta hori. Horrekin doa untsa bai beti egiten duzu bai eta alta beti bai eta hala ere faltsukerietan arisia. bai, hau da irratiko abbentaiak, duzue gure burua ikusten abotxa baizik abotxa mm. tradazionala uh, bakizu ba normalki abotxan anzuten da ere forman eta baina egiazko anzuten da, batzuan irriten duzularik anzuten enz, da, aldiz argazkietan ez duzu abzanderik orde toez ez, edubai eta atxeman ah. duzu et à 100 rue 89. Euh Lady Didi, rutister oui. euh, et argazki ofizial handanabat bazituzten, uri baitzen ere hoien lana, argazkitan hartu izaita. Eta beti argazketan, beraz, charla hundiagoa gertzen da, ledidi azpian, kasek buru bat dezberdin tasun argazkian alta, alta, ber, Ma eina zuten, ber neuria egiten zuten biek. Eta bai. Horda, iruzur, gunduko iruzur handiena, charleta ledidik erakutsida okute, argazkiak ere, photoshop gabe faltsutzen aldirela. Bai, do telebistan ere, berba, do labiegun pasatu den telebistatik hor... Uh... ...presidentzialen dako... ...estabaidan... Uh, esta ...estabaidan... ...e du diz ber tamainak ze... ...me berba batzuk tipiago... ...tea azpian basuten dako... ...zarkozik bat zuen... Uh, ...baina... ...ikusten e dena... ...egia ala faltsua den... ...zerrela kutsina den... ...zanta horra ez... ...le didita charlen kasuan... ...eda... ...gizonaren... Uh, ...be... ...aundita xuna... ...dominazioa... ...emaztea beti tipiago... ...izan berbaita... ...ezin da... Sincere. Jakin beharko du genuke ea denborarekin gezu hori bioxtu zen egia. Janahi baitu? Charla honditu zenaz? Ez ez ez Ea jende eita... ek Uste zuten Charla hondiago Zela se Segoazki baietz Pentsartzen hot Bai bai Eta hau euh... da Inkonsienta da grazu Sobereski kaxuitan eraz uh, Bai bai Eta huli um, Beti gesura Emetan bauta Guneelo Eta hor durelo Bihotzen da Batzutan uh, Egia Huli e, Ikusten da askotan Xarez uh, sozialetan Nore zenda ingle, Inglesez falchou, uh... Fake news fake news fake news. fake news fake news bai eta gustendu gutbat geografia Bai. Eta batzuten go grafik uh, botatzen dituen gezugak bihortzen dira bitzen dira. Eezgutzen dira gezugam nidek hartzen dute Igia uh, bezala. Usu gertatzen da web gure horiek ereroostaileago bat dira, informazio faltsuak botatzen dituztenak, piska bat salatzeko zerbait ere uh, mm -hmm. e, informazio do gauza bat uh, agagia delarik hoien umorearekin aldatzen dute, Eta begeroztageago ikusten dira be, beste edat bide batzuek, politikari batzuek, kristin butenek usteot berriz hartu zuena logo rafiren informazio bat, zizutzer zen bainan. eta faltsua zen bainan, Egia da, badela ere fenomenu bat, geroztak gehiago ikusten dira gauza ahri-ahri batzu. E, eta on artzen dira, horian informazio faltsu horiek ere... Bai, artean ere erabiltzen da hori efektu hori zen da, badira artista batzuk pelikulen afitz faltsuak egiten dutenek. Mm -hmm. Nola, ongi egineak ditelen ezakizu, ea, igiazko pelikulak ziren, ala ez. Eta hori... Duda sortzen duaz. Bai, bai, bai, horako... Bai, biarteko espazioan zaudelarik, hor eta eguten ez baduzu indarra egiten gezsura bilaetzeko, eguten zila... Eh, bakatua, e alderantziz, alderantziz. <laughs> <laughs> ez baduzu indarrik egiten egia uh, altsemaiteko, behekuten zila hor espazio uh, mm. bitiuntan eta eguten zila gezsura dekin. Uh, naiz eta zeta diakin zer den egia, zer den eguzsura, manzagun afitsa hoi ekilan, dudak ere soxenari dauzkizu, eta ez niz hori gehiago, ez neiz gehiago, nire buruaz segur ere, olako, hey. elementu batzuak ere segurtasun hori erakusten badute, uh, ba, dakit web gune der batek, raite ma dizu hori gertatu dela, beraz, sine duzu, berak erranen duena, Fite duda sortzen da utzu eta zaila da gero... Bai, bai, eta hori gezurrak uh, ask, askotan egoten dira jendean buluetan eta informazio bat mailukatzen baldin bada, egunero uh, egun edo, edo bihurtzen da. E, ge, ge. Geroztageiago gaur egun, uh, nik bat gehituko noke. Makron. Eh, modan baita momentuntan Macron, prentsakainitz maite du. Eta berak ere maite du prentsa, eta hor ekusiot arre zurimaz webgunean espikatzen zuten argazkilari bat gomitatu zuten paparratzi bat. Eta joan den uda, parri matsek, atera mm. zuen e, argazkie reportaibat uh, uh, Macron eta bere maztalena bakantzetan. Eta badu pixkat paparratzi aile bat, gaina miarritzen da bakantzetan, espikatzen du bai bai uh, be, geheran, hori da paparratzad Zenta, macronek basekien gorginela. Estitu mm -hmm. nahi argazkiak nun behar uh, eten hori uh, poz pausa edo maiten duena eta mm -hmm. eta nahi zituen gauzabatzu lapiskat lap, argazki lapurtuak bezala baina ez lapurtuak bera jakinean da hor direla argazki lariak bera paparratzat deitzen dira eta errakustekun bait bede iasko bisia errakuti nahi, nahi duela ez montatua eta ez antolatua bai, berak nahi du egin bere buruaz publiztatea baina ez du nahi irakurak irakular jakindezan berak galde ginduela ar Gazkierreportai hori. Bakantzetan da, uh -huh. badaki paparazziak hor direla gero uh -huh. berataz e-reportai e bat egiteko, beraz albezainuntza agertzen da, baina natural aire batekin. Bai, iludia importantea da. Uh -huh. Eta hori Gazkietan edo edo margoetan edo bai, ideietan edo, uh, ideiak edo ez hor la, la jokonden irria. Uh, Aspaldipartez, erana izan da irri giten zula, eta berraba ez turi hiten. Berraba, bihortu bon, da, irri hiten dututuela. Berraba, iludionen mesua, ez da berraba bele irri beste beztenun baita mm. Berraba, bon, or, nola, mailatu izan den ideuri irri. Deela, elementu importantena, bihortu da, guretako elementu importantena. Bae, noiz, noiz, zerbait gezura bihortzen da egia, edo zon gaitetan mitologian, politikan, artean... Uste, kolektibo bat noiz bilakatzen den edo... Bai, eta... Bae. Kolektibo bat bilakatzen da... Eta progresi boki. Uh... Artista bat zuek ez e dute esprexe egiten. Egiten dute lehen lana eta beztelan bat zuek egginak dila penchatuak ideak bi edo ideak aldatzeko. Chale socialetan, isikari importantetan da. Gaur egun, ez dute egunekoak benen uh, informatio bilseko. Iendeek, uh, saketsan bat, ez dute uh, chale socialetan eta ez dute... Indara etan, bigaren, uh, ilako ketabat egiteko, bishan, bish dutenen, egia ala faltsua. Uh... Uh, bai, bai, bekero, uh... bel dour gare gida, berde <laughs> <acuerdo> moidan, zenta, hain txikur, badira gauzainitz, or, la jokonda dibide unada, bai, bon, ziragia eh, gusubara horreit uh, irudiaz, bai ikusten duzu, la jokond eta irriarena badakizu dela, bai, la jokondek irri egiten du enan zendako, eta xoiten maduzu, xoiten hor begipean baitut irria bon, ez da inarri eh? ere izaiten oh yeah. alda, duztuki ez dula bat ere irri egiten, oh yeah. eta dienatua dela bestezar bai godetzeko On gida basutan uh, elementu setaxun uh, beste setaxun uh, bat elat. Finkatzea edo. Bai, finkatzea, bai. gai alternatiboak Donald Trumpen kasuan, zakitikusuzu, alternative fight uh, ah, alternative news, zakit, nola erten zuten, mm -hmm. nola askenian gordetzeko, beste informazio bat ateratzen zutela. Bai, holi da ele, holi me, me, medikoan, bai nubo su uh, min bat uh, belaunean, Komponseko, xekunako minbat te, eiten du dute besoan, hala zure... Uh, ah, zure zango komina. Hago da, iludiaren uh, podera edo uh, in, in laga, eginan eh? e de la Ligna itala, lande roxada. Mm. Hortako <coughs> erten <génialen> menbeldorgaria zela, <sellale>. leh. <laughs> bai, bai, me unten gira mundu... Ahe, ahe. Ahe, propaganda... Bifo. Masi boa, rentxaren Eta xartu kogira hori hauteskundeekin hori ori... Zaila da, or uh, distentzia hartza, eta uh, inbeste informazioan erdian uh, egia, atxmaita. Bai, egi? bai, komikian ere, uh, guk errabiltzen duguri. Zerreko? Nei uh, bat elementu bat gorde, gorde zan aldugu, al busika edo fi, filakta edo burekin... Ila korearen begila da, kontroatzen dogu. Mm -hmm. Eta orako bide bat erako chen dogu. Marraski ekin eta tekstu alekin. Bide segur bat arartzeko. Ah vai. Eta elementu batzuk gorde zen aldugu. Aude, manipulatzen bat. Marraski oh, lariek ere, manipulatzen gaituz dela. Bai, <laughs> bai, bai. Ba, ba. Nola, temen, il, nola iludia tratatzen dugu, bai. manipulatzen dugu. Bai. Ebe bikaina, ebe untsa, <laughs> manipulatzen dugu bai. gelituko gira. Ea markok nola manipulatzen gaituen bera gaurko marazkiarekin. Iztapuzen e dako gaurko marazkia, bai, atxemenen dut bai. Bo, eben da. gato bazka izanarekin, atxemenen dut. Bai, bai. bai. Bota azazue de Twitteren gai batzuk? Ah, bai, uh -huh. ideea batzu, marko rentzat? Bai, bai, bai, edo... Ez bat duzu e-proposan menarik, bera bai, ez zaten alda, deus euri, artea da, edo ez. Zulaj, adibidez? Deusaren artea, bai? Zulaj... Bai, Eipatu ginen, ez deia zularzudekin? Zulaj, haipatu ginen, bai... Artista? Bai, pianista batek... Ez du pianolik etxean. Aldiz, uh, pianista ongi bat da. Eztu eh? mm -hmm. beretxean, pianurik, alokatzen duen dendan badu bat, edo lagunen etxean ba -ba badu bat. Eztu, uh, pianurik eztxean, falta lanzen du. Oh, yeah. Dau xe. Falta rekin gero lanzen du. Bai, Pianobaten anzinean, anzinetik lan du du. Buruan eta. Bai, bai. Dau xe uri. Egi asko artista hau ere eintxe bor. hori. Bon txamarko, horrekin agurtzen gira. Beraz, Bye. Ebe, zan putz? putz. Eta hitz eta putzen laster segitzen dugu linki kontagailua kaipatuko ditugu gion darden gure gomitarekin. Mementuz bostak eta erde euskal irratietan. Berriak zurekin bernadetar gaina. La urte donapaleuko ospitaleak sokohi klinika hartua duela klinikako langileak integratzeko mementua langilek ustezuten ordu hartinoko lan urteak konduan hartuak izanen zizesteela eta estelakoan ola jogo eta zazpi langilea uziterat joan dira eta judiak beren alde joan dira eta gaurtik goiti ospitaleak kondenatua da eta berroita mar euro pagatzerat langile bakotsari, egun bakots eta hori, erabak Gauzatu arte eta ospitalea itzinean bildu dira eta langileak joan dira gero goizian kontseilu zaintzaleko presidentaren ganat, janrak luztododinen ikustera eta hunek dauku gaia ipatuko dutela ondoko biltzakian. Mauleko Xampo Liseuan arduradun postu bat mehatxatua, horren ordezkatzeko orai arduradun orde dena denbora erdiz Xampo Liseuan beste erdia sohuitako Liseuan, bi ikastetxeetan kesudira eta prest bazteren hajotzeko entzunak izaiteko. Euskal presoak Frances Lugalde guzietako presondegietan bajeatzeak, familia eta lagunetaik uruntzeak, horrek familiekin lotura txikitzeko zailtasunak ekartzen dituela, Adolin Azan presondegitako kontrolatzaile nagusiak hori dio bere txostenean, Eskualeriko bakearen aldeko jurista taldeak uste duholako oarek preso erabakitzaileak bultzatzen ahal dituela euskal presoen hurbiltzerat. La Ato Noi bat goizuntan Baionako su prefetura aitzinean linki elektrika kondagailu behien kontra en ediz enpresa hain nitz herritan ezartzen ari da eh, elektrika kondagailu behiak hain bat elkartek onartzen ezitustenak horien bidez erabiltzaileak ez du bere kontsumua kontrolatzen enpresak ditu emaitzak eskuratzen xusenki eta gainera uinak ere azkarki emendatzen direla shallatzen dute Basen afarroa eta siberoko enpresa ainitzek langileak falta biar enpresak sustatzen dituen indarek aiziritzen enpleguaren foroa antolatzen du, eraikuntza ikuntza saaren industria, laborantza, sukaldaritza eta beste uh, enplegu ainitz proposatuko ditu hitzordua aiziritzeko eriko salan, goizeko behatziak eta ditaik eguert diterdi Amapola morea, aste bi astetik behin euskal irratietan. Baina, argi, argi, ez dakago, ez da. Hordun egiten duguna da, ikusi zeintzetu moretipo daukan eta hortik aurrea planteatu, bueno, bat zeinan, tratamenturik egokiena. Hori da, nire lanak, tratamentu egokiena planteatzea, ez? Aste azken honetan, Arrateplaza Ola Bularreko minbizian aditua eta Donostiako onkologikoan sendagilea. Bernatet chiparri lisiwarren alde kukai eta lagunak miegitziko irati gelan ikusiko dira igandean. Adiskideak ikusgarria emanen dute. Kukai dantza konpainiaren sortzaile den John Maia koreografoa ostegunontako gomitakoiz begi. Kaixo, ni maider zabelegi naiz eta ostiral honetan arratsaldeko lautan uz kantu saiban izango nauzue, zuei diska aurkezten.ta hitzeetazzeetaze hitzeeta hitze hitzeeta. Eta jakin ere Luisantzaageta lasterak gurekin izango dela hogei um, bat minuturen buruan gaurko gure bazterak aurkezteko. Eta prentsaz uh, pundu bat, berria puntu eusen gai nagusi tenore untan, euskal presoak sailean, frantziako presoan degen ikuskat euskal presoan egoeraz oartara du. Kaseta puntu eusen edo ta media ere gai nagusi dena tenore untan. Adolin Azanek urteroko bere txostenean azpimarratu du presoak uruntzeak urraktu egiten duela senideekin argremana izaiteko duten eskubidea etxerat bat etorri da dokumentuan bidutako ondorioekin. Horri loturik ere hainbat gai proposatzen ditu berriak, bai Matias Fekel Uh, beraz Barne ministro Berria, Frantziana Bruno Legok bere posto utzi ondottik eta lehen ardura pilaren zorziak ku deatzea, Horri lurik ere esna eta aranbururen zigorak komtatzeko eskatu dutela eta iritzi bat ere ats maiitenan begian ejan bezala, Luturak proposatuak baita kazeta eta media bazken ere. Bigarren gai aldiz, bake prozesuari lotua, xare han ikusgai da, orain bakea dokumentala. Tomalakost zuzendariaren lana da eta bertan lusoko atxiloketatik, asirik. Euskal Herrian bakea lortzeko egiteke geratzen diren pausoak. paussoak zehazten ditu. Frantzesaz hitz uh, egiten du beraz lape mentenan unexijantz populer deitzen dena orain bakea erriaren eskaera dokumentaleko ofeko hautsak beraz frantxesez dokumental hori uh, interneten atxamaiten alduzi orain bakea uh, berriaren uh, berrian adibidez lutura duzu tenore hontan. Eta komponbideari begira, Euskal Presuen aldeko ekinaldi mobilizatzaile berri bat abiatuko du eskerra bertzaleak. Euskal Udaberriak kalera, bakea taskatasuna askatasuna irabaztera lelopean. Hainbat ekinbide egingo ituzte apirilaren amazazbitik ustail bukaera artean. Azpimarratuz, hemen beraz, Maiatzaren amalauean manifestazio nazionala egingo dutela. Egenterian, ieslariak eta deportatuak ere izango ituzte gogoan. Maia Zalena Malauan e Rukatzen Egun Bidean. Argian, sindikatuak eta greba eskuntzan, sindikatuak pozik azaldu dira gaurko grebaren jarraipenarekin. Ela, lab eta steilas sindikatuek poza ertu dute grebak izan duen oi hartzunagatik. Berendatuen arabera langileen irula ordenak bat egindute deialdiarekin eta zenbait eskualdetan kasik erabatekoa izan da. Jauraritzaren arabera aldiz, deituta ziren langileen erdia batu da grebara. Uh, hori luturik, beraz uh, argazkiak eta segipena dute argian hemen. Eta universitatea ere ipagai, gazteak etorkizun bila titulupean, urtero milaka gaztek hartzen dute uskal erritik atzerirako bidea, maleta etxeko horreitz bete eta erria atzean utzita partitzen dira Espainiarat, Frantziarat tala urgunagoko erri aldetarat topatu puntu egin duen bideo eta ikerketa hemen, argiak partitzen Artekatzen du, bere webgunean. Eta mozal mehatxua aldaketa gutxi eaiotaren eta psoeren erreforma proposamenetan. Hau da titulu haemen argian. Eaiotaren eta psoeren eskariz, Espainiako Kongresoak erreformatu egingo du mozal PPk Bepek du, ez dela ados erreformarekin, baina negoziatzeko prest dela. Eta horbilago dagoela eaiotaren proposamenetik, psoerenetik baino. Hemen, no somos delito platformatique reforma segundako ira korketa ira corts en alousier argia.eusen hey, oh! Eta Korrika ere Aipagai argian, Pariseko Korrikaren irudiak berriz ekartzen ditu bere webgunerat argiak. Eta kasetapuntu eusen, uh, erran bezala espertse zaintzaku kontrolatzea hilaren gain, Euskal Cinema Gintza Aipagai, presente baita Nanteseko festivalean, Euskal Cinema gileek martsoaren hogeita bian, bian abiatzen den Nanteseko Jaialdian parte hartuko dute, Euskal Egileenak edo Euskal Herrian egin diren ekoizpenak ikusten alko dira bertan. Eta dantza gurea ikusgarriaren emanaldia ere Biarritz Lausuri festibalean gaur abiatzen den festibala zerea ipagaiak azetan. Eta ez galdu denbora gurekin, hau da media bazken... Uh, beste xaldibat azpimarratua dena eta argazkian aieta pespikua gertzen delarik, uh, bayonako dioz esak, uh, ez du erantzun nahi izan, kaxe investigazion eta media partek ateratako uh, ikerketaren ondotik, uh, aietek duen erantzun kizuna eta be, galderai erantzuteko haj morik ez, media bazkek beraz hemen aipatzen duena eta Napoleonek edo le Napoleon deitu Gela ere ez du, Marion Maréchal Lepeni agerarrik eginen, Frente Nazionaleko Hordeskaria Bayonara Turbiltzeko dela diote informazioen itzeka pirilaren amekan, bainan momentuz gelarrik gabe, gelditzen da. Eta François Fillon, aspaliko partez sud-uesten lehen gai gisa tenore untan bere kampaina kutsatzen duten 6 aferetaz mintzoda sud-uest. Hauginuen, prentsaren haipamena tenore untan itzetaputzen. Laster, amar bat minutoren buruan, Lucien Cesarreta gurekin izango da. Haipatzeko ebe gure bazterrak, siberon izanen baita sari, mainan lehenik gure gomitaren tenorea. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantza ididarekin, uskal irratietan! Eta elkarretaratze bat izan da eguerdi untan, bai suprefeturaren su prefeturaren hain eta be linki famatuaren aurka linki, zuen etxeetan berdin orraindik esten makinada hau, baina EDFek argi indarra kalkulatzeko, baliatzen duen kontagailuetan hau ordezkatzea, honekin ordezkatzea proposatzen baitu, eta horren kontrako mugimenezetan du bat, bada, gurekin Guillaume Dardén, Arratxaldeon, zuheri? Zure uh, antzinen, eh, uh, kadeko kide gisa, baita uh, UDE hori ustaritzeko ingurumenaren elkartearen uh, izenean, eta inbat el, elkarte eta kolektibo, eh, baziren hor uh, bilduak goerditan. Zendako linki horren kontra, sistema kinatipi horren kontra? Beraz, linki dogen kontra gira, ez da herramea beti kontra gire da gauz eh? baina e, gauz batzu berri edo zahar, e, ez on bai jenderen zat, bai osagarriaren zat, bai ingurumena maileko gauz rentzat, eta biztana diruketa gisa ere, zerren gauz horiek ez bai gira titurik ezartzen gure etxetan, bera asko gauz e, badu kontor lehenki, deitzen den, horrek, horren kontra, gu jardokitzeko. Alde batetik uh, datu pertsonalen biltzearena, ah. uh, horrek dituen arazoak osasunarekiko, eta ondotik ondorio ekologiko eta mm. ekonomikoak, bon. ez? Bon. Hor, hori da? Bon. Seipon du, e? Eh? Seipon du galila horretar, kontor, kontor lehenki horrek, eh, kari dituenak, genderek uste maripa ditugu zartzerat kontor horiek. Mm -hmm. Lehemiziko gauzada gau, niretzat ingurumen eta osagarrik menean begira gurukatzen bazkarki, linki horrek ditu, ere maiten, ondo elektromagnetika ditugu guti aski, edaleko telefona portable horietan, edo er, ordinatorren barnean, edo horietan ere, baino, behar da erran, biziki biziki gutiego dela. Eta beraz, ondo elektromagnetika horiek emanen dituzu etxearen barnean, Kontora kontor berri mota horrek izanen ditu asko eta asko ondo magnet, elektromagnetiko horiek. Eta horiek behar da erran, jende kategorie batzuentzat, gaininer handia izanen dela, Konparazone norbait txoñati delarik bitzaren moldutik, baditu gurarik piak biotzarentzat eta gorako edo jende multa batzu badituztenak burukomin uh, kategoria batzu, eta biziki lan jeroz handian ezarreko ditu. Zeren ondo magnetiko elektriko magnetiko horiek etxearen barnean, biziki emendatuz izanen baitira linki kontorroren barnean. Baina ez etxearen barnean izanen ditugu. Ez eta portabelan engisa kanpoan kontorrorek eraspo mitziko, ez dituzte ez zarratuko dituzte zazpion mila antena e, frantzia huzian, erasuma huzian. Eh? Eran nahi baita, orai, e, borokatzen gira, asko tokitan e, delako e, e, anten role, hoien ez ezartzeko, hori gezatzen mitu ustez, umideleikartier bat zuen geinean, eta holako, eta izan den dira, zazpion mila gehineratiko gehiago, oraino, kontor lehenki horretzat bakarrik. Hora hori, lehen pondu, lain hori niretzat, gozegarri, mailean. Mm -hmm. Gero, beste pondu garen ba, soz gaztioak egiten ditugula, behar dugula zintura zergatu, gure pagak edo jornalak jipiago zareiz, beti erraten okute diskur mota hori. Eta gauz horrentzat partikulazki horrez dago gaztuan miri, he? Eh? Baina, herra erran, 8 amaboz miliun kontor badirela zantzia usian. Eta renei baita uzten bat itugu zatzerak, 8 amaboz miliun kontor kamiatu kutituztela. Kontor zahagen horre. Baina, Berare gauz hau burian atxiki. Controller linki begi hori hamak uteren demoratu ukarei, bere bizimodua, eh? Hori egina dago a peu près 10 ustertentzak. Regeneraita hamak utetarik a peu près kamia tokod dutela. Aldiz, controller saharak 1000 ustertentzate eginadira. Mm -hmm. Tarrena baita barin bada estakuru bat. Zirutu nahi urtez, guikiko kontzorak direla kambiatu er, baina azpiz petpegago diren guzi-guziak, oino no, on direla. Baina guai komoda hola da, on diren gauza bota eta herri batzu ezar, gauz hori neretzat, zors diru meta hori oita maus miliun konten horien orde Horde guk dugu, badela behar le lehenago, kontor zaharren, edo tokian diren kontor zaharren, antolatzeko. E, kampuan ikusten mitutugu, tempestandiek, badiregarik, piruak e, lurean, eroriak, e, potoak lurrean eroriak, hemen hori dena hagin uzkekuk, zenako ez, lurpean erortzi, erortzi e, ez diren kanpoan agerian ezar omeste. Baina hortako erraten nautzute ez dutele dirurik, baina hoita mazo miliun kontaran kambiatzeko, hortako badute dirua, gure dirua bizten da. Gero beste pontuak dago, behaz, eneretzat, zoan erranduan metzela, 8,5 miliun horien kamiatzea, zelman goztako da, da 6 miliar euro goztako da, eta 6 miliar euro horiek nortu pagatuko ditu, SDFak ez dute dirurik, baina guk duetuko pagatuko. Beraz, erranduan metzela, 6 miliak horiek gaztatzeko orde kontor berri horren ematen, jobe da, e, beiratzea diru diruguri Aitxinian ditugun konta rohien antoratzeko. Beraz, heldu baita gure fakturak, eta gure abonamenduak, hemen atoz duanen direla. Hori izaukute eraten, baina nori behar da buruan ezagir. Eta bestalde, ere, hor, distantzian, beraz, erabiltzeko helburuarekin dira, ere, linki uh, kontagailu horiek, eta horrek gana du, uh, ebe, datu pertsonalen kudeaketarena, ere, xalatzen duzela, hor, lian? Dugu uh, konter espion horiek. Bon, <laughs> ez dakit eskora zorazan, espion eh, Konter muta horiek, izan dute elektromagnetiko hori esker, eta mekanismo horraiko elektronika, mekanismo elektronika berri hori esker, espion gisa, konter horiek, muntatua didela. Errena ebaita, gure etxe beharnean dugun bizi moddua, jakitena aldutela. Komparazone, nik eh, gatan dut etxean ni hor bizi nahizela, edo bi persona ginela. Behinan, gau zurri esker, jakitena aldute, e, behitituzte ez piurak, kontororren barnean, <gülüyor> ikusten bitut gugura ikarriketan, galeko e, e, relebatzo kontorberdi batzoan manak jenderen eta zurriatzeko, eta kontororrek barnean izanen du, zurriatz gisa, zurriatzeko gure bizi mondua, gure bizi pribatua. Etxen barnean. Hora, hori, jarraik, jakin, Hori ez daut zute, eratean nion, behin kontor berri horrek, hori, gauz horri izanen du. Eh? Errene baita, e, gauz horri esker, e, elektriko ele, elektronika mota horri esker, kontor horrek, gure etxerarneak ditako bizi privatuaren berriak, sanatzenan dituela, denakikustenan dituela. Hori izanen da, kontor horren barnean begi bat aski dutzen zaiz zurriatuak girela, libertatutemendean zurriatuak girela, bai karriketan, bai johan girelarik e, pesta hundietan eta gaineratiko, bat dugu gauz han niz, egungo egunean zurrietea begine, mag magazinam di hoi emarneat etotzen girelarik, eta bat ere, gori utzi gabe, gure etxe emarnean ermaterat, etxe emarnean, Niretzat, ez duretzentzait, libertamendurik, lehemiziko libertamendurik alneena, dela bortza zure etxeko borta zer hartu zure, zure etxearen marnean zitela. Eta ne hogeztu jakitearen beharri, zer prasatzen den, edo zer egiten duzun, edo zer jaten duzun zure azitaren marnean, ere? Edo? edo nora lo egiten duzun zure oean, ofearen marnean. Ara, gauz bi molduaren gainetik, espion gizadako kontroren marnean. Nainukazkin galdera batekin, uh, posibleo eta da ez linki konta gailu hori. No, EDF-ek raiten nahi dut instalatu zure etxan, ez erraiten alaute dugu. Bai, bai, posibera. Beste pondu bat zitefiteganen aitzut, kontor mota hori ezarria duten ezarria den toki bakar batzuetan, erremakatu da dute jendek, egin ditugu estatizikak, hamagaldi gehiago zurotze izaten da kontor berri horrekin. Ara, harri, Hori behar beste kontratza harrekin egun da hino ez da gertatzen omesterik, baina kontor beharri horre, sulutzen nafan galdi, eta gauz hori behar daikin, asurantzak rapostua dutela, ez dela heliena responsabilitatea gertegisa. Asurantzak ez daut zuta rapostorek emanen. Beraz, bada posibilitatea, errepuzatzea, gu ditzen ditugu, auzapez, zapez, borroka mailean, jarditen, jendeheri abistuak emanez, Bikurak gurekin, gure, gure aldean iginez, zeren badira, oraiko igunean, oraiko, aldi, oraiko xifreak e, baititugu, hiru gure eta hoita jamar herri edo hiri kontraiarria dinena gauzatezak, e, enterritu ditut denak hien herrian edo hien e, e, e, hirian ezatzerak. E, hemen baditugu atarratzen. Eta, e, badira, ere, eta, Rosen, eta, eta, badira, tarnozen, eta gaina eratiko. Eta, badira, igna, bilkura anitz, angelu, biharitze, eta gaitiko hiri hoietan. Hauzapezak hastean frango gure alde akurtzen zuten, eta ikusi dudugu edf mailean badutela pretzionai anitz eta anriak egiten dituztenak. da eta hauzapez hori herri buruz, gugulatzen du jende usierri, baduzuela zure etxearen barnean, dretsoa horien, ez barrenat duzteko behar duzubek kontor guzien geniak eman, paper bat, es, frantzosez ekanen dut, padele inkisemoa. Guri, lehenbiziko gauza. Zure kontoraren gainean paper hori kolaturi ezar orain danik. Eta orain danik, zure hauzapezerri, etseko, kirriko hauzapezer guzieri, igor letra bat, gu badituko modeloak, ginguri buruz ideoko guri edo kadeko zerari buruz, guk egin entuko du letra modelo, modelo batzu, eta igorri zure auzapez. Herriko gusieri eganez egin dezan boska bat hirian bere hirian Hori entertiazeko. Hori dugu lehen nausagalatzen. Hala, linki kontagailuen kontrako mobilizazioa eguerdi untan eta erran bezala uh, begilom darden uh, hainbat elkarteren ordezkarekin batera eguerdiko elkarretaratze hortan zen eta informazio guzia dibidez kad elkarterekin. Hemen, uh, erraiten zinuen bezala milesker gurekin egunik. Milesker zuberi. Itz eta putz. Atxaldeko bostetatik seietana, Arantxa Iditarekin, Upskali Ratietan. Maite ditut maite, gure bazterrak lambroak, izkutatzen dizkitanean. Gure bazterrak, Lucien Txezarreterrekin. Zer izkutatzen duen, Ez ditanean ikusten usten Astuzkenetan atxaldeko zazpietan eta errepika igandetan maiz, goizteko behatziak terditan Nere baitan pizten diren bazter miresgarriak ikusten Gure bazterrak naturari eskaini hemenaldi bat Eta itse taputzen uh, Euskal ratitako emankizunen ri begira jartzingira batzutan eta gaurte gure vastirakas paliko partez lucien txizareta atxalde Baia Bai eta honu, eta ba, gomitabat egon shibiru <laughs> ratbeiteko eta beresiki lesantzu irat boa ez dut neorgaitzituko lesantzu tearen artean tema dut ez de laimeste ezaguna erritipi bada, genera lesantzu sunharret arekin loturik da, eta amalau lat noi bat lagun uh, dira bi eskualdeetan eh, orotarat, bi Elisa mirez garritituzte, eta jende sorra garrieak biztanda bezala, eh? mm -hmm. eta hola, hango, lehengo lehen mintzatuko gira, eta hola, erizaren Elisaren bisita bat eginen eh, dugu uh, ere, eta uste dut, uh, mundu baten aurkitzea dela, beti bezala, gure bazterrak, herri ez ezagun bat, gure herritipi handi orrtako iludipolit bat, uste dut. Mm -hmm. Ege, tipi hori, egeada, zaila dela irudikazia xiberoko soko, eta teskila gushu, joiten, geienak, beintzat, eta xibero ere ez da exe bur? Ba, baxa burianda, eta atarazetik, etxe barrerat buruz, omise gainetik pasatuz, euh, bon, ez duzu, erro da, kitesun handi egea, bon, eta da, ligi n'enka, kiso, chapeau du gendarbe, kiso, detzen den, uh, mendi hori, mm -hmm. lesantzu mendi ha, isen na ustotori merda la chapeau du gendarme vino gaiago orain uh, eskualde batean likinaga bestean da beraz le chantu eta alako malda batean gorago suna uh, suna rette uh, sur resulgnaste ni -nice c'est su arreta eta suna rette sur arrestena chibe bon, <laughs> bon de e sa je tu naxten tu drap eskualde polit batekia gan lanopian ikusi dut ana baina Orte dut, eh? balio du gure ezberdintasunen ezagutzia. Mm -hmm. Ma nesak ordean hon dira? Ba, ba, eta uste dut manezak, eta, bon, behizu hango eskora, eak indut ere han behen bezala, eskoraz vintzatzea rekin punitu aksilela, aurrak, akspaldik eta partez, eta bon, eskora bisida, goshoan horra, mm -hmm. problemari gabe, mm -hmm. nahaz maaz gu bezala, franxez puskeria bat soxartuz, egin txada. Ebe, charri ordean, gulebazterak, evan kizunian, lucienen, ibilbide eta promenada entzuten alko usie? <laughs> Justut, promenada, kanada. <laughs> Chari arte beraz. Zaspi? etatik aintzida bilezker luizien. Amapola morea, azte azkenez, bi astetik behin euskal irratietan. Baina, argi, argi, ez dago, ez, ez, ez, ez orduan egiten duguna da, ikuse izteintzetu moretipo daukan, eta hortik aurrea planteatu, bueno, bat zeinan tratamenturik egokiena. Hori dan ere lanak, tratamentu egokiena planteatzea, ez? Azte azken honetan, Arrate plaza hola bularreko mindizian aditua eta donostiako onkologikoan sendagilea. Gaueko amarretan musika emankizun berriak euskal irratietan. Selektan mundak orkaztua hot shot irratzaioa. Aztelenetan hot shot, daro gehi garran musikekin. Hilabeteko lehen eta irugarran aste artez iso emankizuna. Iso! Talde baten ezagutza, matxin perezen eskutik. Kaizo eta ongetorriak zuria betsez irratzaioa. Aztezkenetan zuria beltzez musika beltzaumentzen duen irratsaioa. Ostegunetan bidasoatak, punk mankizuna. Gapua, a, jac, jac. Eta ostiraletan metalgarrazia, metal garrasia, mankizuna. Metalgarrazia, nidaier, eta ni brutal. Euskal irratiak, musikazalean irratiak. Ara baduzi zer rentzun eta zerregin Euskal irratiak piztuz gaur gauean. Eta bihar goizetik ere behir izasten gira. Bernatitziparri Lisiwaren alde kukai eta lagunak miegitzeko irati gelan ikusiko dira igandean. Adiskideak ikusgarria emanen dute. Kukai dantza konpainiaren sortzaile den John Maya koreografoa ostegunontako komitakoiz begi. Kaixo, ni maider zabelegi naiz eta ostiral honetan arratsaldeko lautan Kantuz kantu saiban izango nauzue, zui dika auurezten, eta kantuzkantu eman kizunan ere bihar raipatuko dugu maidear zabalegi, maia, muruaga gurekin izango baita eta, e, behoste gu naizan kire bihar, fred berruet eta fred berruetek elortegi anaiak aurkeztuko dauku Uh, zer den, ez pausia zautzen lebez eta su guziak bihar gure laguntzaileak eskeniko dauzki gu eta horreitarazten dauziat ere itzeta putz emankizunen gauk marko horzela. Oien bere kroniken zunai bauzi oskaliratiak puntu .eu eusen atseman gauzi bihar egberditik aintzina eta bere marrazkia ere gaurko marrazkia zainan ikusinai bauzi. Irratiaren sekretuak agertzen dituen mahazkia izan da gaurkoa. Bere Twitter konduar edo gurean itzeta putzen. Atseman goduzi hori, baita web gunean ere, ramezala, bi hartika intzina. Seiak Euskal Irratetan.